Hatodik fejezet. Bet rátalál a gyönyörűségházra. A nagy ház valóban a gyönyörűségháznak bizonyult. Bár beletelt egy időbe, még mindannyian bejutottak, mert Betnek nagyon nehezen ment, hogy átverekedje magát az oroszlánokon. Az öreg Mr. Lawrence volt a legfélelmetesebb. De mivel mindegyik lánynak mondott valami tréfásat vagy kedveset, anyjukkal pedig jól elbeszélgetett a régi időkről, már nem tartottak tőle, kivéve a félénk is betet. A másik oroszlán az a tény volt, hogy ők szegények, a Lori meg gazdag, és emiatt szégyeltek elfogadni olyan szívességeket, amelyeket nem tudtak viszonozni. Ám egy idő után rájöttek, hogy épp az öreg úr tekinti őket jótevőinek, és azt se tudja, hogyan fejezze ki a háláját Mrs. March anyai gondoskodásáért, a vidám családi légkörért, amelyet szerény hajlékuk nyújtott. Így aztán hamar elfeledkeztek büszkeségükről, és nem gondolkodtak azon, melyikük tesz nagyobb szívességet a másiknak. Abban az időben mindenféle kellemes dolog történt mert az új barátság úgy erősödött, mint a zsenge fű tavasszal. Lorit mindenki megszerette, ő pedig megvallotta házi tanítójának, hogy a márcs lányok mind elbűvölő teremtések. A fiatalság kedves lelkesedésével vonták be körükbe a magányos fiút, és élvezték a társaságát. Őt pedig egészen elbűvölték ezek az egyszerű, ártatlan lelkű lányok. Mivel nem volt anyja, sem testvére, a lányok nagyon hamar éreztették hatásukat, és szorgalmas, pergő élettempójukat látva elszégyelte magát, milyen léha életet is élt. A könyveit unta, és olyan érdekesnek találta újdonsült barátait, hogy Mr. Brooke kénytelen volt igen rossz értékelést írni róla, mert Lori állandóan lógott az órákról, és rohant át Márcsékhoz. Nem baj, hadd tartson egy kis szünetet, majd később behozzák a lemaradást, mondta az öreg úr. A szomszéd hölgy szerint túl sokat tanul, és társaságra, szórakozásra, mozgásra van szüksége. Azt gyanítom, igaza lehet abban, hogy úgy dédelgettem a fiút, mintha a nagy mamája lennék. Hadd csináljon, amit akar, ha jól esik. Abban a kis apác a zárdában igazán nem fog rossz útra térni, és Mrs. March gondoskodása több, mint ami tőlünk telik. Mennyi vidámságban volt részük? Szindarabok, pantomímek. Óriási szánkázások és vad korcsolyázások, kellemes esték a régi szalonban, sőt, hébe-hóba táncmulatságokat is rendeztek a nagyházban. Megkedvére kedvére bóklászott az üvegházban, és gyönyörködött a virágokban. Joe Mohon falta a könyveket a könyvtárban, s időnként felbőszítette az öreg urat kritikus megjegyzéseivel. Émi képeket másolt, és elégedetten itta magába a sok szépséget, míg Lori elbűvölő eleganciával játszotta a nagy urat. Bet azonban, bármennyire vágyott is a hangverseny zongorára, nem tudta összeszedni a bátorságát, hogy elmenjen a Boldogság Házába, ahogy megnevezte. Egyszer ugyan elkísérte Jót, de az öreg úr, aki nem tudta, milyen félén kis lélek, csak szúrósan ránézett a busa szemöldöke alól, és olyan hangosan kiabált rá, hogy betnek rémületében reszketni kezdett a lába. Mint később elmesélte anyjának, és nyomban hazafutott. Kijelentette, hogy ő oda soha többé nem teszi be a lábát, még a hőn áhított zongora miatt sem. Se rábeszélés, se csalogatás nem oszlatta el riadalmát, míg Beth problémája titokzatos módon Mr. Lawrence fülébe nem jutott, és nyomban hozzálátott, hogy rendezze a helyzetet. Valamelyik rövid látogatása alkalmával a társalgást észrevétlenül a zenére terelte. Szóba híres énekeseket, akiket látott, a szép esteket, amelyeket hallott, majd olyan lebilincselő történeteket adott elő, hogy bet képtelen volt megmaradni kis zugában, és, mint akit megbabonáztak, egyre közelebb húzódott. Megállt Mr. Lawrence széke mögött, és tágra nyílt szemmel, izgalomtól kipirult arcal hallgat. Mr. Lawrence, mintha észre sem vette volna, tovább beszélt Lori óráiról és tanárairól, majd, mint akinek csak úgy véletlenül jut eszébe, így szólt Mrs. Marchhoz: A fiú mostanában elhanyagolja a zenélést, aminek én személy szerint örülök, mert már túlzottan a rabjává vált. A zongorának viszont megárt, ha nem játszanak rajta. Azt nem lenne kedve valamelyik lánynak átszaladni, néha gyakorolni, csak hogy ne hangolódjon le az a hangszer. Beth előrelépett, és összeszorította a tenyerét, nehogy tapsoljon örömében, mert a kísértés óriási volt, és már a gondolattól, hogy ezen a csodálatos hangszeren gyakorolhat, egészen elállt a lélegzete. Mielőtt Mrs. March válaszolhatott volna, Mr. Lawrence teljesen biccentett és mosolyogva folytatta. Nem kell szólniuk előtte senkinek. Csak átugranak, amikor kedvük tartja. hiszen én a ház másik végében, a dolgozó tartózkodom. Lori nem nagyon van otthon, a cselédek pedig kilenc óra után már nem járnak a szalon tájékán. Ezzel felállt, mint aki menni készül, mivel ez a megoldás igazán semmi kivetni valót nem hagyott maga után, bet összeszedte minden bátorságát, hogy megszólaljon. Kérem, adja át az üzenetet a kisasszonyoknak. Persze, ha nincs kedvük, annyi baj legyen. Idáig jutott az öreg úr, amikor egy kis kéz csúszott a tenyerébe. Bet hálás tekintettel nézett fel rá, majd a maga féling módján így szólt. Jaj, uram, hogy ne lenne kedvük? – Nagyon is van! – Te vagy a kis zenész, lány? – kérdezte az öreg úr, még csak nem is hangosan, sőt, nagyon kedvesen nézett rá. – Bet vagyok, igen, imádom a zenét, és szívesen mennék, ha tényleg senkit nem zavarok, és senki nem fogja hallani, tette hozzá a lány aggódva, nehogy udvariatlan legyen, és beleremeget saját merészségébe. – Egy lélek sem, drágám! – a háza nap felében üres, úgyhogy gyere nyugodtan és klimpírozz, amennyit csak akarsz, lekötelezel vele. Milyen kedves öntől, ura! Bet elpirult, Mr. Lawrence bátorító pillantásától, de már nem félt, és hálásan megszorította a nagy tenyeret, mert nem talált szavakat, hogy kifejezze háláját az értékes ajándékért. Az öreg úr gyöngéden megsimogatta a homlokát, és lehajolt, hogy megcsókolja. Majd különös, folytott hangon így szólt. Volt egyszer egy kicsi lányom. Annak is ilyen szeme volt. Isten áldjon meg, drágaságom. Viszont látásra Mrs. March. És már ott sem volt. Beth anyjával együtt lelkendezett. Aztán felrohant, hogy megosza a fantasztikus hírt kis ápoltjaival, mivel a lányok nem voltak otthon. Milyen jó kedvűen énekelt aznap este, és hogy nevettek rajta, amikor felébresztette Émit azzal, hogy álmában az ő arcán zongorázott. Másnap, látva, hogy az öreg úr és a fiatal úr is eltávozott, Bet két-három nekirugaszkodás után bejutott az oldalsó ajtón, és mint egy kisegér besurrant a szalonba, ahol már várta az imádott tárgy. Persze merő véletlenségből néhány szép, könnyű zenedarab kottája hevert a zongorán, s ő remegő ujjakkal, megmegálva, hogy füleljen és körbekémleljen, nincs nincse a közelben valaki, végre megérintette a hatalmas hangszert. Rögvest el is feledkezett a félelméről, önmagáról, és minden egyébről a zene nyújtotta kimondhatatlan örömön kívül. Mert úgy érezte, mintha egy szeretett barátja hangját hallaná. Addig maradt, míg érte értenem ment, hogy hazavigye vacsorázni. De nem volt étvágya, csak ült és átszellemülten mosolygott. E nap után a barna kis kapucni majdnem minden nap átsurrant a sövényen, és a hatalmas szalont ezentúl egy melodikus szellem kísértette, aki láthatatlanul jött és ment. Nem is sejtette, hogy Mr. Lawrence gyakran kinyitja a dolgozószoba ajtaját, hogy hallgassa a régi dallamokat, amelyeket annyira szeretett. És azt sem, hogy Lori, őrt áll az előszobában, hogy elhesegesse a cselédeket. Soha nem gyanította, hogy az új gyakorlatok és az új zenedarabok, amelyeket ott találtak ott a állványon, az ő fejlődése érdekében kerültek oda. És mikor Mr. Lawrence náluk a zenéről beszélt, csak arra gondolt, milyen kedves, hogy szavaival segíti a zongor tanulásban. Így hát felhőtlenül boldog volt, és úgy gondolta, beteljesült kívánságánál nem is vágyik többre, ami pedig ritkán adatik meg az embernek. Talán épp mert olyan hálás volt, nem sokára még nagyobb öröm érte, de akárhogy is, mindkettőt megérdemelte. Anya, szeretnék készíteni Mr. Lawrence-nek egy pár papucsot. – Annyira kedves hozzám, és nem tudom másképp meghálálni neki. Megengeded? – kérdezte bet pár héttel az öregúr sorsdöntő látogatása után. Hát – Persze, drágám, nagyon fog neki örülni, és szerintem igazán szép módja a köszönet nyilvánításnak. – A lányok majd segítenek, én meg kifizetem az anyagokat – válaszoltam Mrs. March. Aki különösen örült, hogy be kívánságát teljesíthette, hisz a kislány olyan ritkán kért magának bármit is. Miután Meggel és Júval alaposan meghányták vetették a dolgot, végül kiválasztották a mintát. Megvették az anyagot, és a papucs kezdett formálódni. A sötét lila alapon komoly, mégis derűs kis árvácskákat mindenki rendkívül illedelmesnek és csinosnak nyilvánította. És bet korareggeltől késő estig dolgozott a hímzésen. Alkalmanként nővérei is segítettek, így a fürge kis varrónő hamar elkészítette az ajándékot. Ekkor írt hozzá egy rövid kis levelet, és Lori segítségével becsempészte a kis csomagot az öreg úr író asztalára, mielőtt az felkelt volna. A nagy izgalom után Beth feszülten várta, mi fog történni. Eltelt egy egész nap, sőt, jó néhány óra a következőből, és még mindig nem érkezett válasz. Úgyhogy Beth már attól tartott, megsértette morgós öreg barátját. A második nap délutánján Bet valamilyen ürüdgyel elment otthonról, hogy most is, mint minden nap, kivigye a levegőre rokkant babáját, zsonnát. Amikor visszafelé jött az utcán, már látta, hogy a szalon ablakából három, nem is három, hanem négy fej tekingett kifelé. És amint megpillantották, egy csomó kéz integetett felé, nagy üdvvrivalgások közepette: Levelet kaptál az öreg úrtól, gyere gyorsan olvasd el! Jaj, bet, képzeld, küldött neked egy. kezdte Émi, és össze-vissza hadonászott, de Joe nagy csattanással lehúzta az ablakot, és ezzel belefolytotta a szót. Bet hanyat homlok rohant befelé. Testvérei már az ajtóban várták, és nagy diadallal taszigálták be a szalomba, a levélre mutogatva és egymás szavába vágva. Nézd, ott van, nézd, ott van. Bet nézett, és látott, és egészen belesápadt a meglepetésbe és örömbe, mivel nem áltott más, mint egy kis pianíno, fényes fedelén, kis borítékkal. Miss Elizabeth már. Nekem? hebegte bet, és belekapaszkodott dzsóba, mert úgy érezte, nyomban összecsuklik, annyira hihetetlen volt az egész igen, neked, csak is neked, drágaságom hát nem csodálatos. Hát van még a világon ilyen tündér ember? Itt a zongora kulcsa levélben. Nem nyitottuk ki, de majd meghalunk a kíváncsiságtól, kiáltotta Joe, és testvérét átölelve átnyújtotta neki a levélkét. Olvasd te, én nem bírom, annyira furán érzem magam, Istenem, ez nem lehet igaz. És bet egészen felindulva Joe kötényébe rejtette az arcát. Miss March, drága hölgyem! Milyen szépen hangzik! Bár nekem is írna ilyet valaki, kotyogott közbe Émi, aki felettébb elegánsnak vélte a régies megszólítást. Sok papucsom volt már életemben, de ilyen nagyszerűen egyetlen egy sem passzolt a lábamra, mint a magácskáé, folytatta Joe. Az árvácska a kedvenc virágom és ez a papucs ezentúl mindig bájos ajándékozójára fog emlékeztetni. Mivel nem szeretek adósa lenni senkinek, engedje meg az öreg úrnak, hogy küldjön magácskának valamit, aki egykor azé az unokájáé volt, akit elveszített. Szívből jövő köszönettel és legjobb kívánságaimmal maradok hű barátja és szolgája, James Lawrence. Na hát bet! Erre a kitüntető figyelemre igazán büszke lehetsz. Lori elmesélte, mennyire szerette Mr. Lawrence azt a kislányt, aki meghalt, és milyen gondosan megőrizte minden apró holmiát. Gondolj csak el, az ő pianinóját adta neked. Ezt azért tette, mert neked is olyan szép kék szemed van és annyira szereted a zenét, mondta Joe, és közben igyekezett megnyugtatni a remegő betet, aki még izgatottabb volt, mint az előbb. Nézd csak ezt a gyönyörű gyertyatartót! Rajta meg a billentyűkön ezt a zöld terítőt az aranyszállal himzett rózsával. És van hozzá a tartó, meg zongoraszék is. Fantasztikus! csodálkozott meg, amikor kinyitotta a zongora fedelét, és felfedezte mi mindent rejt. Hű barátja és szolgája James Lawrence. Gondolj csak el, ezt írta neked. Hát ezt mindenkinek elmondom az iskolában, mondta Émi, akire a levélke tette a legnagyobb hatást. Próbálja ki csillagom! Halljuk, hogyan szól ez a kis hangszer, szólalt meg Hanna is, aki a családi örömökből és bánatokból mindig kivette a részét. Így hát Beth leült és kipróbálta, és mindenki egyetértett, hogy ilyen pompás zongorát még nem is láttak. Nyilvánvaló volt, hogy frissen hangolták és gyönyörűen megtisztították. Ám minden tökéletessége ellenére a legfőbb varázsa a föléhajoló négy boldog arc volt. Miközben Beth szerető gyengétséggel érintette ujjaival a szépséges, fekete-fehér billentyűket, lábával pedig a fényesen ragyogó pedált. Át kell menned és megköszönnöd, mondta Joe, inkább csak tréfából mert egy percig sem gondolta komolyan, hogy a kislány ezért átmerészkedjen. Ám az összegyűlt család teljes elképedésére bet fogta magát, és határozott léptekkel elindult a kerten keresztül, átbújt a sövényen, majd eltűnt a Lawrence Ház kapujában. Hát veszek meg, ha nem ez a legfurább eset, amit valaha láttam. Ez a herkentyű egészen elvette a józan eszét. Ilyet magától soha nem tett volna, kiáltotta Hana, és bet után bámult, miközben a többiek szinte megnémultak. Még jobban meglepődtek volna, ha látják, mit tett Beth ezután. De ha nekem elhiszik, akkor elmondom, hogy bet bement a házba, gondolkodás nélkül bekopogott a dolgozó szobába, és amikor egy morgós hang kiszólt, jöjjön be! Akkor bement. Egyenesen Mr. Lawrencehez A kislány remegő hangon így szólt. Azért jöttem, hogy megköszönjem, uram, mivel hogy... De nem fejezte be, mert az öreg olyan kedvesen nézett, hogy ő elfelejtette, mit is akart mondani. És csak arra tudott gondolni, hogy ez a bácsi elvesztett egy kislányt, akit annyira szeretett. Beth tehát kitárta két karját, átölelt az öreg urat, és megpuszítta. Ha a plafon nagy robajjal leszakad, az öreg úr akkor sem lepődött volna meg jobban. Viszont nagy örömére volt, de még mennyire, hogy örömére. És annyira meghatódott ezen a bizalmas puszín, hogy minden kérgessége elszállt. A térdére ültette a kislányt, ráncos arcát annak rózsás pofiára hajtotta, és úgy érezte, mintha kisunokáját kapta volna vissza. Ettől a pillanattól bet többé nem félt tőle, és olyan természetességgel üldögélt és beszélgetett vele, mintha egész életében ismerte volna, hiszen a szeretet elűzi a félelmet, és a hála legyőzi a büszkeséget. Amikor hazament, Mr. Lawrence kikísérte a kapuig. Ott szívélyesen kezet ráztak, sőt, az öreg a kalapját is megemelte, mielőtt szálfa egyenesen és délcegen visszavonult a házba, ahogy az egy katonás úriemberhez illik. Ezt látva, Joe vad táncba kezdett, hogy kifejezze elragadtatását. Émi majdnem kiesett az ablakon meglepetésében, meg pedig égnek emelt karral kiáltott fel. Hát én azt hiszem, itt a világ vége!